A'udhu billahi min ashshaytan rajim, bismillah arrahman arrahim Inn alhamda lillahi nehmaduhu, wa nustahinuhu, wa nustaghfiruhu Wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa nusiyyat a'amalina Ma yehdi illahu fela muzillelahu, wa man yudlilhu fela haadiya lahu A shhedu an la ilaha illa allahu wahtahu la sharika lahu A shhedu an la muhammadan abduhu wa rasuluhu Amma ba'du të gjitha fërëndërimët Mir njohjet më të lafdëshme janë vetëm për zotin tënë Allahum Jelle Jelaluhu Për shëndajtjet salavatët lafdatat më të begatshme Më zotriju në njërzimit Muhammeden sallallahu alaihi wasallam Më bëfamilën të të ndërshme mbi shok të ti besnik, mbi gratë të ti të pastra dhe të gjithë besimtarët muslimanët e sre të ndjekin dhe i shkojmë pas gjurmeve të ti dherën e ditën e fundit të kësaj bote. Të ndërruar, të praneshëm të ndërruar gjëma të li vetëm se e, ki muaj begatëshëm ka morë anën e gjizmët tjetër dhe kjo besimtarën duhet që ta aktivizon edhe më zëllshëm edhe më flak që të shfridzon begatin e Zotë i Gjellë Gjellë Gjellë Aluhu. ve se zakonisht të mirat shkojnë shpejt e mira ik shpejt andaj dhe simtari duhe që mos të i shkojnë ditët e që aj mos të këtë punu për hirtë e Zotë i Gjellë Gjellë Aluhu, vepra me të cilat dhe akna të aknaqë Allahun të vareke vëtë e ala dhe të vazhdojmë me njëherë pas një parahirje në ligjëratën tonë vargu nga ligjëratave mbi e shkrimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam qase tani më periudha dhe epoka e Medinas është një periudhë shumë më e ngjeshur madje ne nuk do të kemi mundësi që në këto uh, ligjëratash që na kanë bërë për i ditëve të mbetura nuk të kemi mundësi që ta përfshijim gjithatë bolloktë madh të historisë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam madje detarët kanë thënë gjithmonë kur flasim për islamin, kur flasim për dispozitat në islam, kur flasim për mvallështin e islamit, gjithmonë mirë nga nga periudha e Medinës, nga se atje kanë zbrit shumica e gjërave, shumica e kuptimeve, edhe pse në në Mekë kishte një lloj themelimi të rregullave dhe hedhje të farave, porse ajo lulëzimi ato frytat e shijshme të cilat të kishte dhon, ki Livori i Madh i Zotit Xhelel Xhelal dhe ekipet nga mbi Allahu Tebareke u Teala ishin në në Medinë. Prandaj frytat zakonisht janë, janë më të mëlloja, janë më më të shpeshta. Prandaj periudha e Medinës është shumë e ngjeshur. Dhe kush do që uve sellem, dhe, dhe se, <clears throat> të ç periuje ka lexuar diçka për historinë e pejgamberit s.a.l. do ta pse traumat vitet e para atje në libr do t'i kalon shpejt. Në qdo librë që ka e lezënë në 63 më dritët shkojnë shpejt Pas taj mbetet libra Piesa ma e madhe e librës mbetet ku? Mbetet Medine Gëse Medine kishkjellu krejt në dryshe tashmë Me reagu për nga mberit së sellem Dhe shokt e për nga mberit sallallahu aleyhi wasallem Andaj do të mundohemi Që në këtë ligjerat Ti bashkojmë disa prej njarjeve Me lejnë e zoti gjellegjellu hu Sa të kemi mundësi Që të arrim deri tek Lufta e Bedrit. Deri tek lufta e Bedrit, e cila ka ndodhur në vitin e dytë të emigrimit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e cila është lufta ndarëse mes Islamit dhe kufrit, Islamit dhe idhujtarisë, e ka ndarë Allahu xhalle xhalle xalaluhu as e madhe ka thënë kjo luftë, as vendim fuqishëm ka thënë kjo luftë derisa edhe hipokritat në mesin e tjur Abdullah ibn Jobej ibn Seluli mu pas bedrit e pranon islami mu pas bedrit e pranon islami në zyrtarisht, por se në brendin e ti kishtë të mbejt, jo musliman por aqë fuqishëm kanë diku kjo luft aqë ndarë se ka qenë kjo luft e, e simboleve të të mirës dhe të të keqës sa që s'ka pa ose rrugë tjetër vetëm se me deklaru që edhe unë jam musliman pra u pa në gjërat, u, u, u ndajtën gjërat, andaj me lejën e Zotit Gjelle Gjelluhu, kjo është praligerata e, e fundit, in shah Allah, me periudat të e, durimit, sabrit, apo frenimit, pas kësaj, atërë e pengamberi së sellem, i ka disa muhabet e tjera me, me njërzit. Se, nga se jep lejën e Zotit Gjelle Gjelluhu, Gjelle jlalull. A do të tashojmë pak para se më ardhte kjo, se çka ndodhi në këtë periudhë, çka vendosi pejgamberi s.a.s.e para se më ardhte deri te provokimi dhe përleshja me i dhujtarët e Mekës. Për mendim ze pejgamberi s.a.s.e u ndal një herë në Quba, 3 kilometra e jus afër larg xhamisë së pejgamberit sallallahu alaihi ose në qanat konu llogaritë e Medinës, sot llogaritët pjesën e qytetit të të Medinës, andaj kur duhesh me shku në Kobaski nevojë me dal për qytetin, por atën qytet ekj jamin. Bashoj pejgamberi sallallam u kthin në Medinë dhe ndodhi ngjarja me vendosjen e Zotit xhel xelal u nëpërmjet devës ta pejgamberi alay salatu sallam ku t ndalet devja, atë do tjetë ku të jetë xhamia. Ku t ndalet devja, atë do të jetë shtëpia ime, Unal Menzil, ku do të jetë Karshi e kishte sahabën Nsari, atin, e jubë edhe nësari, atin pengamberit e sellem që ndroj një mujë dit, deri sa undërtu e gjamia dhe dhomat e pengamberit sallallahu aleyhi vë sellem. Dhe përmendëm gjarën e bu e jubë edhe nësari, normal kjo në gjarën ka edhe detalët tjera të cilat kanë mundësi mu shpjetu në për libra, gjithashtu prej detalëve të cilat ndoshta nësari, e janë e, të rënësyshme të përmendet, është për qembul, emigrimi suhejber rumit, dhe se si ka emigrume vështisi, pasa emigrimi i e, Selman el-Farisijut, edhe ki kishtë një, një, një histori shumë të bujshme, por se të janë detalet e cilat ka mundësimi shpjetu njëriju në, në librat e muslimanme. Djetarët, pada se me tregu, se qka boni për nga mberi sëselle, u mundun mi dhonë një pasqyrimë dalimeve për nga mberi se në medine dhe në meke që kanë ndryshoj? Rëzëtë të dikush, e ta shkanë ndrojt që shkoj ki në medine a u bo, a u bo pak më ndryshe kanë shkrujt libra për këta para, unë dhe të më nona mi përmen në disa pika po kanë shkrujt libra për këta për nga mberi se sellem në medine dhe në meke, që kanë ndryshoj? kanë ndryshoj shumë kur themi shumë, komplet fjala krejt tjetër nuk e Nuk e ki të folëmën pe e pengamberi së zëllëm me këdhet me dine njësoj, nuk e ki Nuk e ki i dhujtarën kërëshi pengamberi së zëllëm se e kinë me dine Ata të ishin me vrat, të ashtë ndryshon më abetit të dëshonjë me lejnë e Zotit gjelle, gjelle, gjelle luk E para, që ka e kam përmenë dalime të ndërruar që më të li me këdhet me dine, pengamberi së zëllëm se me ke lit kërët luftëra që ka ishin ba me herët këtë përplasme që ka ishin bama e herët kur nuk i kishin hup kontrole trektije apo nga thamë në fillim ligjarate dhe atje ato co po po ishin dërmet veti s'kish s'kish periud që s'kish luft e ta nga se gjajilet gjajilet gja ka përplasje ka, ka telashe, s'ka mundi më mës, mës me pas probleme andaj as njëherë pre këtire luftet dhe se kishin hup kontrole pra ato paria ishin paria trektija ishte trektija Kurse më zhvendosen e pejgamberisë sallallahu aleyhi dhe medinë i humbot kontrolli me kelive. Dhe paria Mekës trishtohet shumë. Qose nëse ka pas donjëherë karshi, nihasëm një njëri tjetsh tash e Gjelalu, ta ka pejgamberin e Zotit xhelel xhelalu. Tash e ka pejgamberin Allahu te bareke o te ala. A do pejgamberi sallallahu kur zhvendos mendime në Medinë se ndi por vetëm se shkoj atje çka i ndodhi me kelive u humbën O evon bon tash a thuna dalkin rrug nga se trefthien çka e kishin me kelit ishte në çam e udashkë patjetër me shku ka mendinja a thuna dal rrug a dhu tash ata të cilët nuk na ngutshin kur shkojsh me na me votrë këti tash janë çata njerëz me pejgamberin sa selam a dhu ket kjo apo siklet i madh plus asai Ata kishin nëzit më vraj, aja i salatë e salatë. Kishin nëzit njerëz me vraj ata. Dhe kjoj kishë trishtu tash. Qa ta shka deshtën me vraj, paramendo u kapoj fort. Kapoj u shtri. Siklet i malë. Porse, në normal, her pas e hera, ata nuk e kalzojshin këtë do, dopsi, unë baxin kishë e janë të fort. Ma tje, të dashovë më qishë i qunë letër në sarve, shlone këtë njerën, djerën e për jashtë. Porse, ajo që ka mërb U të turbullu u i me këllive Kjo është e para E dyta të ndëruar Gjëmatli ishte se Në medine ata mos kishin za S'kishin za ata ma Por shembol Në meke si lishin me ngu njësë Kuran Bajshin gjurë, mandaj Allah e cekj Va kalu Ghaufihi, leallekum të glibun Bani gjurë, më stanin njësë Kuranin Pse? Të fitoni Për ndrishës mund është me fitu Kur ngotë Kurani, kur studiotë Kurani Wallahi s'ka askush që mundot me me shpresu me fitu mbi mbi Kur'anin. Po kush të shmengu ata? Por pse presioni mediave, presioni propagandave, gazetarisë asaj kohe e njëjtë me këtë kohë është vetëm një se mos mëngu Kur'anin. Por ndryshe, kur njeriu anin fjalën e Zotit, kur a shka ka thënë Allahu xhëlalallahu, por puthje me natyrën tonë, por puthje me këta morale të më të vogla që ka mundsi njeriu me i përfituara, s'ka mundsi mos më hinget fe. Andaj kjo u hek, ata s'kishin mo kujtë mi foljë. S'mu ishin mi thonë atinëve, e tash më sëngoni jo, asë s'gojdo ishin me shkuat, e tash. Përvecë me siguri, andaj u largu pengesa e dëgjimit Kur'anit. Andaj shumit e adithëve janë në, në Medine. Pse, nëse siguria, ishte qëtësia re atia, andaj më me ke likë nuk e kishin këtë komoditet me i pengu musliman që mos t'ingojnë ajetet e zodi gjellë, Gjellet Gjellet, kjo shumë në nëncitë ndërëuar gjë më të lid, nga, nga që apërfitojnë avisaj. Mundohu fejen me ngu kadale. Mundohu. Fejen e Zotë Gjelluale me ngu kadale, me rati, me qëtësi, me morë. Pse? Kjo është më e fuqishme në kuptim. Andoj shiko për nga mberi, se zemë, kër shkoj tashme dine, qëfar njër zibonit mdoj. Pse? Shikon meke, një aty, një këto, një shti, shkish, shlish edhe atë me i kalzue. E kur e lanë me kalzue, edhe kur e lanë, për nga mësëllëm, krejt ata që ka ishte shpavë, me e kalzue lirëshëm, me e ja, me ja u shpiku lirëshëm, jo me friga, jo erkanit në arkam, jo muruit, atëherë, murë, hofë, islami. Anda islamit, vesh niseni duhet, mu dëgju, s'ka mundësi, edhe njërzë matë prish të rëtogës, vesh me dëgju, i duhet, ata e kuktoj pasaj, t e ndallimit, si ka mundësi, s'ka në islam qësë që ndallohet e keqja dhe s'ka që nuk përdojt për të mirë. Aba, cili për e njërësën ka qef mu ba amoralitet me, me, me, me, me vajzat e ti, me qikat e ti, cili. Cili ka qef mi uzurpu pasurija e ti, cili ka qef mi tër tërturu në deri ti, mu përdojtës më në përkam, cili. Cili s'ka qef mundi njëri i, i privilegjum, kejtë i asikuron islamit. Ja e me ni, e e dhe me. O, oh, bita din, ju kemi ndëruë Andaj, kjo ishte ajo pengesa E cila u lërguhe me emigrimin e pengamberit Sallallahu aleyhi wasallam Tjetra, Medinja Kishte qenë Parasaj Meshku pengamberit Një qytat i cili Ma dje, shikoja e emnin A qka thamë jetë rrip Jetë rrip e pa jetë Jetë rrip dhe me thamë fesat Jetë rrip i bje fesatë e ke posë, sjetohet si ati që që të shumë i se dhe ujt pishëm s'ka posë normal me keli së në kam pi ujë kër kanë shku muha gjithë së në kam pi ujë kretë kjo qka në në kupton kretë gurëzi gurëzi të zi një, një qitetë jo i kanëshëm për njerëzi, sakon i kanëshëm jahut kanë shku atje për me pritë, pengamberin por se nuk ka qenë qitetë i kanëshëm por se me shku me në pengamberi sëselle rëtullohet Shka vodë, vodë, bështi këtë dënjojës. Dherisa për nga veri, se se lëm është lutë për Medinën, dherisa ka thënë, o, oh, Zotë, bekoje me bereqetë ma shumë se meken. Lëshoj i bollok ma shumë se mekes. Dhe kush ka shkuën në meke dhe Medinën, e ndjenat gjërsien pak Medinën, pak ma shumë se në meke. E njën Medinën pak një rahatit, pak ma të madhës, rahatohet. Kështu e ka Medinja, për nga veri, se më është që të da shumë i se edhe epidemin dhe smundja përhapur në Medine e ka lutë Allah unë gjerë që të largohje pe nga meri së sellev pra, qytet i, i pa autoritet, i pa kanë qëmë emri ti i keqë, jetë ripë, e keqja por se me qumën e penjën sëra më drunë se indet nga kjo nga që ka përfitojnë nga që ka përfitojnë me se njëri o është i eger i keqë, i pa jetë, i pa gjallënumë Vallahi ati duhet vetëm me hin fein e Zotit Xhelel Xhelalu. Keqel mendrua. Këç çitet e kanë, kanë dru. Andaj njerëzit çuditë thon çish kanë dru filani. Çish kanë dru, çish është drejtu. Pse feja e Zotit Xhelel Xhelalu. Andaj na duhet me investu nge xhallëri. Xhallëria është kur ti je me pejgamberin s.a.l. Nëse i afro pejgamberin vallahi ki mëndru. Ki mëndru, pse? Ki mëndru për të mirë, ki mëndru në më pozitiv nga se shiko shkoi pejgamëza u ndrua me Medinë kur kush nuk i kushtoi ke vëmendje tash ajo i shkon vetëm rrug kalimthi tash ka uanë me Medinë Medinë u bó ke gadijo la big folkën Medinë pse për Medinë se çaq ti është njëri i madh çka e voni tash mu fol aty andaj doni ardhë njerzit i japin rondsi një një vendi po doni ardhë vendi jap rondsi kujno njerëz pra është kjo raport i in the cell por ne ve çka na duhet ngat ngat aspekt oj që ti afromi pejgamberin s.a.s. Se rrugës të tina, mësimeve të Zotit xhëlal xhëlalu. Pastaj kë në në vet në vetvetin androt ti mos e gje gale pastaj. Ti vetë mësoi fein e Zotit xhëlal xhëlalu, mundoju më, më zbatu e ku tashish veten vetë kimë ndryshu. Çlon Allahu u xhëllo ndryshime, çudit edhe njerëzit thon se kena prit për filani se çaj rregullohet. Rregullohet. Nuk ka problem, nësejnës njëri është në rëgullum. Shka njëri që lindi prishtë? Shka? Ta për nga mveri a.s.a.s.a.m, adit muslim, ta kretë të posa lindurit lindin në, në të rëshmërit pastor. Pastaj? Eh, këtu pastaj. Baba, nana, fshoshnija, e mlojnë. Ja mlojnë ato, ato pastërtit dhe qka duhet me bëhë, mja hekë. Andeta për nga mirë, a.s. 5 vakë namaz janë si lumi e pastroj njërion andë qikon me dinja si shte askushi e u shëndru në qitetin matë madhë të të njërzimit dhe sësot njëvëre ceremonive të pash ku shkon haq gati nuk, nuk e le pashkon me dinja pse është një madhështi dhe një bereset i madhë me, me po qitetin e për nga mirë sallallahu arihi vësallem Gjithashtu me shkumën e pingamberis e selim në Medine, u ndryshue qasja e luftrave. Ja, azrejtje dhe e, a usi, për shka pa një luft, kali jot, ja ka kalu, kali tem, nga ora. Apo, unë e du me vendos dhishka, jo, unë e du me vendos dhishka, luftra. Copa. Apo, copa u patëshin. Ta shë ndryshoj. Ta shë kish një kuptim me luftuve tash kishni luftim me zakrit, ni kuptim me sakrifikuar. E kishni domethani, dhe ajo është për rrugt allahu gjele allahu të Allahut Jellalul. Për rrugt të Allahut Tebareke وتعالى. Anaim me shkumën e pejgamberis a sallam, ata për me sakrifikuar, kishin sakrifikuar për për për çështë të vëta, po tash është më më e kapshme, më e gjallë, pse ne pse ne sakrifikuam njërin më të mirë fytyr tokës, prijes, Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu, të ndëruar jo më atli për ai ndryshimeve që i bënën ëh kjo zhvendosje pejgamberit sallallahu alejhi dhe pejgamberi sallallahu alejhi dhe vendosi shtyllat e shoqërisë. Apo sot njerëzit për shemb kanë lloj lë libri psikologji, e sociologji, edhe zakonisht ka disa studime sociologjin endi në lloj në lloj shtypje pi fejes, apo ja na pedim sociologjin ju, a? Ju dogo se Sociologia, socio, pra shoshnia, se dikush, tu të të piktin e termëve. Sociologia, shoshnia, bashkëria. Pe nga me Rizazellem e reguloj e dhe këtë punë. Qish musil vlavim e vlavim? Qish musil i emigrumit të ajtë cili kishtë e strëhu? Muhajirt me, me nësarët. Qish musil me atë kaj shiq, kaj kena? Armiq. Ta me bome ta. Je hud, je lëlloj një jaot, kategoria ma ma e pa trajtu, zdi që është me trajtu ata së ki bes për ati dhe të shohëm i sësi e thanim besën herba sajrë me pengamberin në mësoj pengamberi së rap së ta kishë një qështu, që është mi abo me ta në mësoj pengamberi së rap qështuat kjo në titjuit bashkohor adho komunikimet dërmjet njerëzve komunikim dërmjet kla, regulli çochror. Pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem e ka vendosur rregullin chochror. Andaj tash kish kuptim Medinja. Ish ish uh, parametrat që çast ku do të vim kur ti vllazëroi pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem ensar dhe dhe muhaxir. Asi asi ngjarje smunë mendoj nuk di a, a ka mundësi më ndod çastit të tilla. Si os çudi e madhe pra, rregulli chochror. Gjithashtu dietarët thon se pejgamberi sallallahu alaihi sallam filloj me dine mi lidh punët me fise apo nëse ju kujtojt me ke në sezonet e haqit dillke për nga mëri sallam por se lishin shkojke me folë me një fis shkojke e bule ebi dhe ke ke dhab re në gat e ka shlufejn re në cak mos e ngoni edhe s'kish kam i bon Shkoj kemë e foljë. E tash për nga me e sa me ketë fiset, rrëthe për çarkë me dinës, e fiset e, e mloja, të rabve, shkon të foljë të me ta. Ama jo si e foljë, më janë me i ke. Ta shkon të edhe e rushin njërzit mloj, dhe a i foljë ke i qedë, me madhështi, ta shkish kuptim. Këni pa për shimbul, kur njani është ska po zitë, edhe me pas mirë, njështë tojnë, ku shë është taj? Apo, Gjitha bohën qëka, mështë nëngohë taj, ku të nëngohët pasaj, ndryshë, po, mundodhë mja, mja shkull e autoritetin. Andoj për nga mëri zëm, meke e bante këtë punë, a mas ishtë njëj, tash ku shkonte me 200 veta, 300 veta, me folë me një fisë. Taj fisë si tash, po, isklem po se po, po edhe ma dhështi. Andoj djetarë than, për nga mëri zëllëm, tash filloj lidhjet, mi bohë me, me fisët, dhe s'kish dhe një fisë që i dhejke, jo nësë ngojtie. Jo, krejt e ngu, krejt dhe në mardhejt. Pas taj, u rebelion ma vonë, nga sa ta, jo ketë ishin në nështrup i zemrës, a pa, do të shohëmi pas taj, nëse në mundësën allahu i qenë lëvale me folë pare bubekrin, do të shohëmi të qish, platë fise, u këthin, jo bejnë, se tash, a jo ko, kjo thko, ka ndryshu, a pa, por se në ketë periud, pe e kuptunë gjith kabilët, gjith afisët, me kësë, e ta i fit e krejt, se pengamberi së sëllëm tash është burë shtetas. Adha i ka shtet tash, komplet me plot kuptimet e shteteve të cilat ishin në, në atëpon. Pra, është burë kresor, i ka e, organizimin dhe këshirën e vetë, i ka ushtarte vetë, i ka mësusit e vetë, e ka gjamine vetë, e tash me ketë njerit me folëndryshe. No, shtet me shtet. Andaj për nga meri se zellem tashkë, dhe tashomi kur i dërgon të letra, apo shtet, në gjipt, në rom, në persi, në, në abisini, i dërgon të letra për nga meri se zellem. Por që që i dërgon të, si i dobot? Jo, si i fort. Dhe dhe kë, eslem të eslem, eslim të eslem. E ta njeri i doptë së në thotë. Dëgjo, shpoton. Je i lir për mua. Prano Islamin, edhe je i lir për mua. Kta njerëj do ta mundet me thon, po e thot po se si, si jam atë për para siç kërkosh, apo për shemull, sa jetoj me këtë krizën e fjalëve të mua nga njerëz të vëgjëla, po kanë çështje për shemull dash, plot njërz, Ka shemull mua betet, po mua mua betet, për njerëz, apo kanë çështje rrit të mohabetit. Po njerëz të mall nuk i rritin mohabetin. Shiko penga me zonë, kur nuk i rrit të mohabetit meke. Çka ti rriti mohabetin kur si kam mundsi? Apo Çka tju tham unë kamë u bë. Këto kur ruanë si kam mundi. E kur ribona mundi ti thojsha njerëzve. Ato tash i, mundzit, i Ado, ta thot, aslim taslem. Kta nuk e thoj kë prej diktaturës. Ha shallallahu. Zoti na rujt. Por se më sa kam kishe ardh me i drejtu njerëzve. Ati i takonte më kan udhëheçës. Andaj, priasoch ka këmbord mendetar se pejgamberi sallallahu se ta ndonim nuk fliste. Ha? Nuk fliste pikande tonë dopt. Jo, unë tash jam i fort. Unë tash i them njerëzve, dëgjoj, por ndryshe Kemi kemi mundësime më çrrua e sapo. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ngriti qitëtrimin, dhe civilizimin, dhe kulturën e njerëzve, tani më njerëzit ishin shumë më të vetdyshum. Ë shoqëria pejgamberisë sallallahu alaihi wasallam, shoqëria e riel art, shoqëria e bujarisë, shoqëria e fisnikërisë dhe gradualisht po shkuleshin ato injoranca që kishin ngel nga nga periudhat e la ashta, pro pinga mirësam, me kërejt të fuqit, që aja ka mundësut Zoti Gjeli Gjeli, i ka shkulli një ranësat, i ka shkulli gja i lijetët, dhe i disa një ditë prej ditëve, një sahabi me tjetërin, i, i, i, i shkëmbej disa, disa fjallët, i jëtë hishme, e bu dherëri me Bilalin, i thotë, Bilalin ishte i zi, i zi, i abisinis, dhe bu i dherëri, mua betë, ato ishë njërzë normal, ishë në rokë, të të shumë i se dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Për lesh, e pëse? Dikush e shaktusit bona musliman, dhe jo, jo, ki mundësi me dalë probleme me, dal problem me, me njerëzi. A dhe i tha, o, te e kinovën e zejzë. Kuro, dëgjëk ta pengamilësëm nuk e, e, e toleroj. Asuk i tha, e diti kur e ki pranu islamin? Jo, jo, jo. Tho, ja, badar, inne kemru unë fike jahilije. Tho, tjalo, ki jahilijet. Tho, jërësulloha, plak, plak, plak musliman, bala mendo. Tho, jo, ki jahilijet. A ka mundësi me me jahilijeti, po ka Andaj, zanë, nuk të leron të iqë, asë një të fjallë fyjse. Pse? Gëse e prishë rendin. Qysh mu fyj, qysh mu shah, qysh, s'ka mundësi? Andaj tha, jo, dhe i risa edini rastë, mës ta detalizoj. Rok, nga këtë që a kuptoj, e ngriti nivelin e pengamberisën vedijes në raport me njerëzit. Tash s'ki mundësi t'i qysh mu jesil kur du ushtë ti. Tash ko regula. Andaj vendosim edhe regula në pazar, edhe regula në shtëpi, edhe regula qysh me shkute tjetëri ku të shkojsh dikun, të roket, nëse të le bëlej e mi, nëse jo këtheut e shpja jote, pro tash kjo disiplin, andaj për nga mberi sëzëllëm e ngritje edhe, edhe këtë në qështje normal, thash, për këtë mësele, ka libra të shkryuara, në nuk kemi mundësi mi përmen të gjitha, por se do të i përmen një ata që të cilat kemi mundësi mi përmen. Pas taj, djetar diskutun se të me shka vazhdoj për nga mberi sëzëllëm,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 edhe jasë jeli familinë, gjithashtu edhe të Ebu Bekrit. Andaj i ardë Fatimja, i ardë Ummu Kulthumi, vajza pengamberit sallallahu aleyhi vesellem, i ardë bashkortja vetë Saudia, të si ne kishtë mërtu pas dhekes Khatijës, radiallahu anha. Pastaj ardhe edhe familje Ebu Bekrit, Ummu Rumën, ardhe edhe Aisha, radhjallahu anam e të cilë në martu për nga mberi se se më kuptimin, hini dhondër me ajshën, dhe një gruje, një qike për nga mësram nuk ishtë ta orë. A dhe është zejnepi. Pse, gja që është e martu me me ebul as i në rabia. La i vazhdo në të me qenjë mëshrik. Dhe për nga mberi se se lëmë, normal, për te që a i përmendëm ato dalimet mes fuqis dhe pa fuqis, e ndë nuk i kishë kë to mundi ta sheshtai në mesën e Mekelive. Ky bota musliman më vonë. Ki bota musliman më vonë. Andaj Zeynepin nuk pat mundësi me prindesa Ruqajen. Ruqaja kishte ardhur me Uthman radhiyallahu anhu. Ana që ishte rritshmëria në në këtë ngjallin. Në këtë periudh ndodha edhe lindja e Abdullah ibn Zubajrit. Abdullah ibn Zubajri nipi i Ebu Bekës djali i Ismailes, ajo i cila Indi mande për nga berisë, zëllëm dhe babës vetë Por me e zhvillu e emigrimin Andaj lindi djali i parë kjo, kjo, kjo lindje E, e Abdullaj Bizuverit kështë një veqori në, në Medine Do të përmenim një shkurnë Nga se s'kemi mundësi, kemi shumë prej në gjarët E sa duhet të përmenim Abdullaj Bizuverit ishte djali i parë në Medine I lindur prej muslimanëve Dhe johundë të thëshin Ska me lindë këtu djali kërkosh Qapo, çdo mi torturove me fjal musliman. Çka këtu, sulin kur kush djal. Pra s'ka mi dhan, uh, Allahu xhel xhelu djem këtyra, kanë më ushtërua. Dhe kulind i Abdullah ibn Zubejri u gzuon kërej Medinjja. Nuk u gzuon për lindjen. Pra is normal me lindje djal tash, nuk edhe nuk mund të ketë qytetin u gzuon. Po u gzuon sa ata çka kishin thonë s'ka me lind lindi. Dhe shiko, lind i Abdullah ibn Zubejri, për çka? për ta edh po është tendencën e e jehudve. Andaj Abdullah Ibnu Zuberi është një, një njëri i madhë, i cili madhon, bohët edhe guvernator dhe emir i, i mejkës dhe, dhe Medinës. Në gjithashtu në këtë periut të ndërruar gjimatëli, ndodhë dhe një, një skemë e cila ishtë njërështë aprej të ligave të cila ti përjetun sahabët edhe ishtë epidemia e Medinës. Në Medinës U smunë shumë për i sahabëve Disa brejtëre kënë tu ndrujetë Sigur e Bubekrit dhe Bilalë Për pak janë kënë të ndrujetë Deri sa Aisha radiallahu anha Kërka shku mi vizitue, babën e vetë Edhe kanë fillu këta me rizitu poezi Kuptimin e poezi Të e kajt vetër Të e ngushtu vetër Pra janë smunë Edhe Aisha i thotë për nga mberi se seler Ja rësullallah Këto se ndu di që këndu full Qështë që kështë ka plue Smudja. Andaj prej asaj që e kam përmendjetarës e në Medine Ka pas epidemi dhe janë smud disa prej Sa ove, deri sa është mu edhe Edhe Aisha, pasaj pengamberi së sëllem është lutë për, për Medine dhe e ka larguhe këtë Këtë epidemi, Allahu të barek juve të ala Ka thonë thon pengamberi së sëllem Allahu më habib i lejnë el Medine O Zotë, në ban të dashër neve Medine Këhubbina mekët e au e shedde Që shedojna mekën apo ma shumë Andaj kanë diskutu djetarët Cila është ma, ma evlefshme A me kja, a me dina Dhe që shumis e djetarëve është ma evlefshme Me kja Me tekst tjetërt Për nga mberi së sëllëm Ku ka thonë 100.000 namazë Kjo me zgjiti hadha Kjo me zgjit i, ne, i nebir 1.000 namazën Andaj nga kjo janë bërë Por se për nga mberi së sëllëm është lutë Te Allahu Gjellegjellegj Wasahih ha Dhe hekja s'mundjen nga ka thonë ibn Hajaru es-Qalanî, i ky është për mrekullive pejgamberisë s.a.v. Cila është ajo? Me he komplet smundje për pritë. Është e ka e ka burt Allahu xh.l.l.u me një me një fshat. Derisa ka thonë Imam Nevuwiu, në këtë fshat ende është epidemia. Në këtë fshat ende është epidemia. Allahu lut pejgamberisë s.a.v. tha: "O Zot, hekë smundjen. Wa barik lana fi sa'iha wa muddiha." Dhe o oh, Zot, jep ju berkat kujt Banorëve të Medinas Në ushimët e tëre Në ushimët e tëre Venkul humaha Fejjallëha bil gjuhfe Dhe barte ketës mundje Dhe qojen gjuhfe Me një vendatje Larkë që Mos të këmë probleme Shovë të pejgamberit Sallallahu aleyhi wasallam Nderi se ka olën i adit tjetër Të pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam Zënë kanë zhërim në Bukhariju Këtan pejgamberit aleyhi salatu a salam E këmpo një grua të zezë me floktë shkapërderdhura. Një, një grua zezë me floktë shkapërderdhura. Khallajat min al-Madina. Ka dal prej prej Madinat dhe është vendosur tek i vënë çka e, e ka lut pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fa awwaltu anna wabaa al-Madinati nuqila ilayha. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka komentuar se epidemia u zhbart atje. Dhe këtu kanë thënë dietar, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i shembulli çështja e e smundis dhe epidemis me kët forë, me kët forë sa i gruje të zez dhe me flokë të qka përtingës e smundja e e torturon njeriun. Andaj kjo ishte prej asajt qka e kam përmen djetarën. Andaj, shiko uh, uh, vujtët vazhdojshet nuk shkun ata e ta është na mu paskon, ja Rasulullah ku na kipru këtu? Ja? Apo? Jo, jo, as nja nuk uankojke. E bubekri këtu dekë prej pre, pre, pre smundis gjithashtu e Bilali, gjithashtu e Aisha radiallahu anhum ve ardaahum por se sahabot kishin imunitet nuk than ko ardhëm tash këtu e rasulllah as pa doni citet teatra po bashkëto me epidemi jo as ka ardh pe nga medisa selle i jo shfas pe nga samarcetu dhe këtu kena me nei dhe kena me vazhduar allaj shiko donjërd dikush për shemb na mos dali bit dimenzionit historik apo veç kufive paska ndodh subhanallahu qish paska ndodh lek kjo historia nuk lezohet Por nevi këtë shka, sot, qështë mujna me për këti, sot, na këta? Apo, për shembo, vjen dykush dhe fillon falë namazin, e drejtohet pak, e këtë vjen ka gjamia, dhe normal kanë minisë të lashe. Apo, kanë minisë të lashe, me ta heksë mundjën, dhem. Apo, dhem. Dhe fillon me ni fjalë, dështë të si ka ni për veti që ështëtu. Të kurbe s'kanë folë qëtu për mua? Kurse ku basket problem. Fillon njerëz mi thon kush të pash ka mashtru, kush pash ka shpërla, at pash ka ngjallë ti këto, e këto më radh dhe fillon me me i shku mendja ga e keqja, pse pse ka filluar me, me bëu këtë vepra. Çiko sahabët edhe më shumë. Usmun për vdeke. Usmun për vdeke, pastaj Janin u kanë qutë pejgamberi sallallah mi thon ja rasulullah, e tash ç'a ndolli me me neve. Epidemi pash ka pas këtu, usmui e pash ka pas këtu. Ujit pijshëm s'ka pas. Cjo do të përmendem, andaj të ndëruaj Xhami Asad vetë pas një herë nuk e kanë ngushtuar kështu. Porse pejgamberi s.a.v. kur pa këtë gjendje, e luti Zotin Xhallalul që me largojë. Andaj kjo ishte edhe pjesa që ti më ka përmendur në gjetar në këtë periudhë. Gjithashtu, pse Asad që ka përmendur gjetar në këtë periudhë, është pejgamberi s.a.v. në vitin e parë të emigrimit është martuar me, me Aishën radhiyallahu anha. Është fejuar në Mekë, është martuar në Në Medine Dhe të thot, Aisha radiallahu anha Unë jam gruaja E pengamberi së sellem E virgjër Pra, kuptimin e khatijin E kështë të virgjër pengamberi së sellem Kuptimin e kështë të martu të vej E jo kështë të gjenë martu me Dhe Aisha radiallahu anha u krenon të me këta U krenon të me, që që përmendën se Kur e përmendën të shpesh pengamësam khatijin Pengamberi së sellem E shpeshton të kjetë përmendë Dhe atijja u, u Allah qajalallahu ahyba për mend kët plot. Kuptimin që un jam e rë. Prandaj Aisha radiallahu anha ishte e, vajza e cila ishte martuar me Beuham e virgjë. Dhe normal se vlera e Aisha është shumë e madhe, asht që ne mundi tash me vol për, për vlerën e Aisha. Do të thotë Aisha një faqe Kurani është për Aisha. Një faqe Kurani është për Aisha. Pastrimin e nderit të saj. Nëse gjëna kuzuma po, se, kuzum se Kabozina, haçulillah, Zoti na naruid. Andaj Allahu جللہ zbriti ayete në pastrimin e Ajshës. Nëse do të dëgush pa atë kjo në histori, jo. Soninumuri i madh me miliona mendoj se Ajsha akon zinachar. Zoti na naruid. Madje të kenë kujdes me besimet tona. Jena kujdes me me ato se çka na ka thënë Allahu جللہ me ba, me besu për këta njerëz. Nuk guxon me i shkuën me një besimtarit nga e keqja nga e keqëja, por se Ajshë radiallahu anëha, ishte gruja për nga mberi së zëllëm, dhe e donëte. Qatë shumë e kadasht, për e në gjejshme dhe këtë detalë, qatë shumë e kadasht, për nga mberi së zëllëm, Ajshën, dhe i risa një ditë për ditëve kanë vetë. Ja Rasullullah, cili njeri e do mas shumëti, ha, cili njeri e do mas shumëti, të shpesu këpytësi që më së shtajë, tha, Ajshën Shiko, pasu Bekër. Aisha. E sa di kusht, ah, pejgamberi i Zotit ka dhënë duguën, do dashmundon me mshef, apo kishe spëdogruj, apo edhe këtë traditë apo rrugaz gruaja tin 10 kilometra mas këy para. Nuk është kjo, nuk është citetrimas as kultura, as islami, as gjë tjetër. Jo valla, as me gruën tonë ta ka falallahu xhehev, ta ka bëu Allah, as me ta. Edhe nuk ka problem të thonë në edukruj, po ti nuk ke më marrë lisë pejgamberisë s.a.l. Jo valla, ja atë mobe. A mënaja, u shka folka hoxha, jo për nga mberi se sëllë. Pi thotë sahabija me shprez që mos ështaj. Tha hajshën, thaj janë sëla unë e pata përbura. A e, e kishtë vetër, të të shofbi. A a tha përbura pa përne vetë. E mësanej, tha omerin, e pastaj, tha othmanin, e pastaj, tha alijun. Tha minjefi dhe bura, tha edhe unala, tha se mdukët isha ka funi. U ka tutë që ku me ditë ku ka medal ki, tha e nala, nash, ta jam pak ma vona, po? Po dom nukon gafuni, leje me çegas. Aisha nuk i ka ardë marrë pejgamberin sasulem para kët buurave, me çfarë buura? Ensar. Kanë doman shumë ti Aisha. Su është kjo? Nuk është turp. Nuk i mi të vol për lavirllok, për kurvëri zotin arrujt, për gruës e rujt. Por gruaja ka valla u jënë la hadal. Andaj ti ti ti ti te i disa, të kalojnë disa marrë të fabrikuame. Ku duhet të vpas? Marë kënd rregull. Kur s'ka dikun marrë, nuk andon duhet të, të ndjekmi për nga merin sallallahu aleyhi vësallam adhe thallahu gjele gjelele o, o ashiru hunne bil ma'rufi dhe jetoni jetë të mirë me me gratë e ju gjithashtu të ndërruar që më të li për nga merin sallallam janëndroj emrin medines tash këtu detalet së qumë ta të cilat kejt jemi të mundu me kryesore pra ajo ish jetë rrip e keqja për nga merin sallallam e qujti njëher me t Amira, çan e kupton se këptenze, jo e e Keqia, dhe e qyteti Medine. E qyteti Medine. Sai burgadi Yathrib, do t'ajnim Kur'anin surën Ahzab, kush lan Kur'an, çme shojtë të lexojmë këtë, surën Ahzab, e kit përmend Medinën me Yathrib. Ma Yathrib, der tort diskutojn al lejohet me i thonë sot Medinës, Yathrib në kuptimin hajde shkoj ta në Yathrib në konteksin e historisë ka qenë kjo në gregën, nga përthojna, por në konteksin, hajtë i shkujnë njëtë rib, dalohë. Se ka thamë bënë nga me sëramë, inë Allahe Teala, sem me lë medinët e tabete, Allahe ka qujtë këtë qytet, tabe, e mira. E si komentot, jetë ribin Kur'an, që është i cekt, kanë thonë djetartë, Kur'an është i cekt, në gjuhën e munafikave. Në gjuhën e, Munafikan. Pra, kërë kanë folë munafikat për Medinën, kanë thonë jetë rip. Dhe thojnë djetarët, kanë vazhdu e munafikat, mi thonë jetë rip, dhe se kanë gu për nga meri së selve. Për nga meri së ramë, tha kjo tabe, kjo tajbe, kjo medine, ato vazhdojshin, mi thonë jetë rip. Pse? Kështu është hipokriti, i, i metë malë për të këqijat. E, në të kaliumën, ha? E, në të kaliumën, që shi pashmina punë, Në islam, pro, njëri ju, pengamesa mjëzë e vizor, jetë rip ishte fesad, para me ndo fjala, jetë rip, ja, fesad, ato dojshin ajtë shkojdojnë jetë rip, këthejmi jetë rip, shkumë jetë rip, dhe Allah e citoj, idhjahullul muna fjekune, kur thanë muna fika, andaj, shiko, ipokritat vajtë, dojshin mi thanë jetë rip, pse, nuk ju pëlqente që ja kishë ndru pengamberi, atëri në kur gjo nuk ju pëlqente shkabajke pengamberi, se se lem, po edhe e em Ata nuk e dojshim dhe mirë, ndaj Allahu Tebare Kjovë Teala E përmendi se ata Vajzdoni me, me quyt, e qujtë Këtë qytetë jetëri Por sa jësh me dinja E, e pengamberi sallallahu alaihi sallem Gjithashtu pengamberi sallem E ka cilësu me dinja dhe me një Me një cilëci tjetër Ajo është Para se me emigru Pengamberi sallem tha Do të shkojnë me një qytetë i cili i hanë qytetet Qështu ta pengës në hanë Të Do të shkoj me një qytet i cili i ka përdin qytet, i ha, kuptimin, je, kul, i ha. Vjetarë të thanë, qysh me e komentu këtë fjallë, që ka dosh me dhombe nga meri së sellem? Medinëja i ka shti nën pushtet ketë qytet e tjera. Pi që aty ka fillu e mu zgjeru islami. Egjipti ka qenj nën pushtetin e Medinës, Iraku nën pushtetin e Medinës. Medinas. Kejt Bizantin në qytetin e Medinas, kejt Persian në qytetin e Medinas, këta do pjesë pastaj në në ku janë zhiluq ka Afganistani më vonë këta kanë hyrë në qytetin e Medinas, po boshti ku ka qenë? Medine. Pastaj normal kur janë zhërua e kanë mbart në në Shav, në Damas, porse shtyllat andajta Bizantin në një qytet i cili i han qytetet. Kuptimi do të shtin në nën në qytetin e etyre. Andaj shkoj penga meuresa sallem kujti ki shko në mes e çiki qytet me kët emër me kët pa popularitet pa autoritet do t'i hanë qytetet do t'i hanë dhe dhe ky qytet ka vlera në ditë para Kiametit do të jetë një, një qytet i cili do të jetë i fortifikuar nga shumë fitne nga shumë provave dhe ë telashit moje të cilat do të përjetojnë njerëzimi andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i përgjoi sahabët me një qytet shumë shumë të madh dhe ajo ishte me dinjë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe risa Umar al-Khattab e lutji Allahu xhelaluhu te marrë shpirtin Medinë. Ne sakaqalla disa ditë te pejgamberisë sallallahu alaihi wasallam, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë kush ndron jetë në Medinë do të ndërmjetsoj për ta ditën e Kiametit. Kush do të ndron kush ndron jetë në Medinë do të andaj Umar al-Khattab e e e, e donte luftën. Omeri ishte se shumë donte luftën. Kush tarak i fort, i ri, i cili këto kampa, njerëzit janë mahnit me këtë njerëz. Dhe tash kur e dëgjoj kët vlerë, nga ana tjetër e donte luftën, lufta do bëhej tash më larg. Nuk ishin në Medinë, Medinë ai sigurou. Ne tash çishim bash luftë të dija, pa oh Zot, më mundso me vdekje shahid në Medinë. Po ju zua bëshin, po shaka mukthi lufta këto. Pa oh Zot, më mundso me dek shahid në Medinë. Ja më mundoi Zoti vaj xhel xhelal duke avroha. Omar al-Khattabi, Medinë, vetëm vetë ti bashkoje dy vlerat. Andaj Zoti i ungjëllëjë i ka fuqitë e mbroja. Ja ka bashkuar njerëz në dy vlera. Edhe Medinë, por edhe edhe me vdekje. Andaj Omar al-Khattabi e kishte kuptuar kët, kët vlerë të Medinës. Gjithashtu, të ndëruar Xhamatlipe nga Mbedi sallallahu alajhi wasallam e bënë një hap të rëndësishëm në kët periudhë, ajo ishte ndërtimi i xhamisë. Ndërtimi i gjamiës dhe kjo shumë rëndësi dhe këtu dhe të ndalën pastaj me disa pika dhe cilat janë shumë të rëndësishme për kohën tonë dhe nësime dhe porosi dhe cilat nga japin nga nga kjo njërë beris, asellem, hapin e parë e ndhe për janë njës ju të regoj hunal mes gjitë pa da me ndo pi e migrimit pi e migrimit lodhje, lodhje, lodhje momentin shkandalet në medine të gjamiëa Fjallën e pash ka tha Hunel mesgit Që të nga gjamija Ku nga gjamija? Ku i gjamija? Nuk i dik që ku e gjamija Po pengamberi se se përra me ndo Sa e ka vlerësu gjamija E një dhe kur ku nga gjamija E ndës në loq me, me qëpronësue Këse ishte dijetima Qa thamë të cilët Insistonin me ja, ja blej Insiston të përënse me blej për tëne Ata insistonin me, me ja Ata disa tjetarë than se Ja ka blej disa than që Jo, ata ka ndonë jo në nuk i mor ku a gjamia së është gjamia por shiko për ingamberi së sellem planifikon të largë jo që tua gjamia andaj optimizmi për ingamberi së sellem dhe puna e parë që ka ja parë në kjo neve të të më në nëmsim pëse gjamia pëse në thë njërë të rahatohë, miti rahatohë që të së avështë e kam me veti e lënë asti dhe që tua gjamia andaj hapi parë të cilën e murë për ingamberi sallallahu aleyhi sëllem ishte që pronsimi kësaj toke. Edhe ish një të lashe aty se të vendi kur thapë për nga mërësëm këto gjamija kështë e vareza. Kështë e vareza vorë të i dojtarëve kaluar dhe për nga mërësëm urërëj që të zhvarosën por së dyjti të mirën dhe të bartën të ikon tjetër dhe kështu për nga mërësëm e reguloj atë vend dhe filloj në ndërtimi i gjamijës dhe në këtë ndërtim morën pjesë shumë për i sahabove a thamë në të kaluare sahabove se kanë diskutu me punue sot është bërë diskutima me punua, mështë me punue pasaj dhe ka kaluaj diskutimi a është puna, farza, për jo a thamë në të kaluare një djetarë kolos i dijes njëri shumë i shquar i madhë ka thonë se e, të kësë sub përfitimi dhe puna është oblikim është oblikim lajë cili Boat shkaktar nga mos puna e ti, që të smuhën e vlatët e ti, të mos ti plëcon kushtet e familjes e ti, apo të të shkohët edhe mos shumë derin vdekje, është gjuna qarë për Allah u të barë dhe kjo e të jale. E zbohët diku është gjuna qarë vetëm se e kalon një, një obligim. Këta e shofën e mëtë qartë ku të ndërtu gjamiën. Edhe mu ha gjërtë. E nuk thana të jarësorën najna lollë të qashtë, angazhoj i pakensarë se këto kur gjons Funi-funin të veni këtë në ena të ndrejq Apo në ena lodhë Jo, kretë, fillun me Me ndërtu e gjamin me Për nga mberi sallallahu a reji Dhe fillun me, me ishë këmbi Ato tullat, po ishën të vogla Ishtë një gjami shumë modese Nga palma, nga gjethat e palmes Iza shtyla me trunguit e, e palmes Dhe ishtë e mbulu e Kjo, kjo pjes e E, e gjamiës Dhe për nga mberi sallallam Gjatë ndërtimit Këndon të poezi Nësa i Bukhari Inga Medis e Zellem Ka transmitua Se Diri sa ishte të ndërtuve Këndon të poezi E thonë të Allahumme inel eqra Eqru lë akhira Farhamil ensara O elmuha gjera O Zot Vërtejt shpërblimi O shpërblimi akhirejtit Dhe Mëshiroj ensart Dhe muha gjert Dhe pastaj E vazhdonin E vazhdonin Sa abët me Me këndu Këtu është dhe një detalë Mosna hi këta përmendin Djetarë ka ndonë Lejot me këndu Dersa jetë të punu Jo me këndu Me këtë këndimin e qoroditur Jo jo Kemi parasysh Poezi Dyshka e cila është me vler Pa instrumente Kemi të jemi qartë Lejot me e fladit vete me dyshka Pëse? është njëri ju Pa shto është të ndërtum Ka qëtë dyshka të lebize Ta, ta, ta freskojve dhe And ishin të punu dhe fillonte me me këndu poezi dhe kur e pa pejgamberi sa më dha ata fillon. Andaj ta mor më doniard do në nisi me normalitet. Apo a do kush ta pyet? Çka më kënuar? Jo, na, nuk po them me baba tash burrat më dalën më kënuar. Hashalilah zoti na rruaj. Po ku jehatin punës, a je vetë apo kujton? Nuk është problem me lexo një poezi, me recitoni diçka e cila është më vlefsh. Apo pse ki nevojë mu me e fresku me me kaluar kohën? Nga sa pejgamberi sa më këndon të poezi. Këndon të Poezi. Pra ja sot çka përmendët këtu, dietarët thonë, e çish kohë muncipi nëse me recitu poezi kur Allahu tha, "Wa ma huwa bi sha'ir", ai nuk është poet. Çish bashkëortkia me këtë, than dietarët, kjo forma shka e ka recitu pejgamberi sa me poezinë, nuk është me rregullat e poezisë. S'ka ditë me zan formu me formum me rregulla. Apo për shembull sa të Facebook i kanë njerëz shkruan poezi an vazhdimisht, ato nuk e dim, nuk e njohin poezinë. Apo I ka mësu një 3-4 fjallë, i në gjithë ka funi ati, kishe po dalin njësoj edhe, po shkuj poezit. Po me jaqun i poetit, një kritik i letrar, a i se me kër asyq ato. Në në dhëtën më abet kota kjo, hekë. Pse? Në se korë regula. E për nga meri zezellem, kure ka thurë këtë poezit, nuk i ka ditë regula të arabishtës. Pra allohës që ka mundësun nga gjuva e ti me dalë poezit në regula të e poetve. Po nga kjo që ka kuptojmë? Nj for a skemi një lloj flladitje dhe ngushëllimi derisa ishin të kryer ata këtë punë gjithashtu Ammar ibn Yasir ishte muhajir dhe ishte i shkaf në punë ishte i shkaf në punë dhe punonte dhe e kishte vërejt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e lavdroi Ammar i tha pejgamberi sallallahu thapë, se se po punon, qatë se po punon, shukët e to pra, pse për nga rkon vetën pak ma shumë, atare i tha, unë e du me fitu të Allahu Gjellil Gjellilu unë du me fitu të Allahu të barëke ve tala, atare i tha për nga mesam Ibnu Sumeyje djali Sumeyjes, Sumeyja e kishtë evra Ebu Gjellil thali nësi e gjërun uale ke e gjëran këta punëtore të tjeri kanë kanë një shpërblim e të këjdi andë e shikë, Allah është i drejtë Njani që ka bëjt një tull, e tjetëri ka bëjt dy. Në të lovinë ndë është të zvërrejë, ama të Allahu shkruat. Shka, shka u mërëvesh, dy tulla, s'ka problem. Dy, dy. Shkotë të Allahu zhëlluale me shpërblim më të matë. Andaj i tha, pse, pse ti s'pëpunon sa këto? Thamë, për du pak ma shumë. Atar tha ti i ki dy shpërblim. Andaj për nga më beri, së sellem, e i në gjithë kësahabët e tina me me e ndërtu e Gjamija dhe punonim bashkarishme për nga beri së zëmë. Gjithashtu, djetarët kam përmenë se sa ka zëgjatë dërtimi i Gjamijës. Në, në bazë gjitha traspetimit e nëse imbledhme, dërtimi i Gjamijës ka, ka zëgjatë, disa kanë thanë dhe i risa ka qëndru për në mësëm të e, e jubërë nësari, por se vërtejta është se Gjamija është dërtu me një formë shumë thjesh, shumë jodë në garkume, ka zëg ë kjo kjo ndërtimi i kësaj xhamie dhe dietarët e kanë përmendur se kjo xhami nuk ka qenë shumë e madhe, por i ka pas dikun 50 metër ë xhatsi dhe dhe xhersini, një xhami shumë e e vogël, pastaj mavon pejgamberisëm e zharon pak e pastaj edhe xulafat e pejgamberisëm e zharojnë edhe më shumë. Gjithashtu, dietarët në këtë ë rëndësishmëri të të ngjarjeve e kanë përmend edhe ujin i cili nuk u pintë në atë ko. Dhe me kelit, që a këshin arë, dhikish, e këshin një siklet, s'kopijët ujë. Ataj për nga mberi se se lem ngritët dhe thot, a ka dikush që e blen bunarin me ujt pishëm. Ishtë një bunar. Por pronarja të bunari e shqip të ujë. E shqip të. Dhe shqitja ujt është ngarkes për njerëzit. Krajtë më shqit në rejvull, ama ujë më shqit, ama ujë nuk gudëzën të monopolizohet dhe mjetet elementare nuk guxojnë të monopolizojnë kuptimin së veçti e kia dhe arritshmimin sadush jo por sa artikuj të cilat ka mundësi të dërkon të mi ble, ata kanë mundësi edhe të të monopolizojnë. Prandaj ishte sikleti i tyre. E pejgamberi sallallah i tha kush pe blen kët kët bunar, u ngrit Uthman ibn Jaffani dhe e bleti kët kët bunar dhe ja lëshoi muslimanëve. Në kthash tash kjo është ajme jo, ta, kjo është për Por musliman E pen nga nëmëberisë nësëllemë tha Allahu gjellu gjellu kamë të shpaku këta me, me gjenet Nga se kushton të ajo me ebleje Ando shiko, tha grifica e dothmanit Radiallahu anë Ka blej bunar me e lëshu për muslimanat Ando besim dorë dhënë me mërë nësim për iksajna Dhe mërë nësim për iksajna Qa mujnë me vahënë mjë alëcu këtineve Qa mujnë me vahënë për shushrinë e muslimanve Në nuk duhet me kanë i, i, i prangos në vë i burgost në interesat e vetë duhet pak me darë për interesat e vetëa duhet pak me mendu për interesat e të tjerëve le vërdit e të tjerëve anë të qikost man ibnia fani dhe javnërsoj shumë për nga mberi sallallahu aleyhi sallem këtë gjestë të madhë të otman ibnia fani gjithashtu për nga mberi sallem ka përmen në, në këtë djetarë ka përmen në këtë rrëshmërit në njarjeve se për nga mberi sallallahu aleyhi sallem man të t Pe Bagher Allahu selam e kishte një trung ku hypte aty dhe monte lehtërime. Trungu pjesë e trungut. Dhe yjet dit e preditve i propozojnë me ngrit pak më lart trungun, me apo si shkall. kjo e shkallë. Dhe ka më të kjo çështja e shkallëve. Por sa ai trung ai trung kur dal pejgamberi sallallahu alejhi dhe sallam malëngjej pa pejgamberi sallallahu alejhi dhe sallam a fillon me me dones. Ata pejgamberi e zëham e kopdhe e qof. Kjo nuk është legendë. Sai Bukhari, Sai Muslim, e çajtura e trungut, ktheni ju libra këtë, do t'i shikoni. Qall nga mallëxhimi, ngase tash edhe se nuk do të jetë më aty pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sa pejgamberi alaihi salatu wassalam, لو لم احتضنه لحن الى يوم القيامه. Mos më pas përçafua, kishte çaj deri ditë xjikimit. Mos më pas përçafua, kishte çaj deri ditën e xjikimit. Tash një trum, trum, drum. Maqëngjëjtë më pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Po neve, po neve që nuk jemi nga druni, jemi nga zemra, nga lëkura, nga shpirti, nga ndjenja, nga emocioni, nga syri, nga veshët, sa për një mëqëngjëj më pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Sobën e vetë thot, "A, a thu kam u takuar me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam." Sobën e vetë e ka gale që tjet në rrugën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Para më shkua, para mendova më me shkudi të energjimit, para Zotit xhelal xelal dhe kur shkova te nën Zambot gabim kjo ard. Sukonk ne, sugon rugaimek ne andaj do ta shohim kur shkova te nën Zambot te ajo u i madh i ti apo do të vinin disa njerëz dhe me lazhë do të tërhiqen. Për inga me sëmë të të me të kokën Disa shenja Por se për inga me sëmë i thoi Këta kanë ndryshu pas të e Së kanë orë që anë e ka ke orë ti Së kanë orë në në kiret ka ke orë ti Së kanë lëviz që shke lëviz ti Së kanë ruktu që shke ruktu ti Andaj atë nërë që ka të të për inga me sëmë Suhkan, suhkan Li me mbeddele ba'di Largë qofshin, largë qofshin Ata qa Qa kanë ndryshu pas me Andaj kuj kemi imunitet që mësë ndryshojnë për s'pengamberit sallallahu aleyhi ve sellem një trung, një trung ta besoj, e besojnë, në binqën e aj trung ka qajtë për për s'pengamberin sallallahu aleyhi ve sellem dhe risa Kaab Ubej ibn Kaab, ka jetu gjatë ka jetu gjatë gjat, dhe e ka morë këtë trung dhe e ka rujtë dhe risa është kalë dhe risa është du krejtë kompletë se gëse e kalohë porosij për ingamberi së sellem e kanë po ata se e dhe ishti për ingamberi sallallahu aleyhi wasallem ndo kjo ishte e rështë që ka e përmendën djetartë në, në këtë mësele se për ingamberi së sellem himte në trung dhe e, mante ligëribe dhe tjetër është ka munja me përfitu për i kësajna është se për ingamberi së sellem ishte modest tash për me kuptu këtë modesti shumë tjeshtë para mdo një burë shtetas hip në një një trun këtu të vogël, pak vetëm sa me pa gjithë. Po kjo nahi bimë sot më lart. Nahi bimë sot më lart zoti na fal. Pejgamberi zhamuja dhe kur është modifiku mimberi prapë s'u zgjbot, u zgjbot tre shkallë, dy shkallë te treta ka çundur pejgamberi sallallahu. Po shiko, modestia pejgamberisam nuk tha e tash hip me një 20 shkallë në shitna mir apo Jo pejgamberin më thon, nuk e madhronte vetëm sigjara. Nuk e madhronte vetëm sigjara. Derisa atje ku kalu kur erdhi pejgambësi në Mekë në Medinë dhe pikë kubajs Medinë. Ka ana transmetimese kan thon, cili është? A kjo a kjo? Abu Bekr Muhamedi, s'e kanë ditë, kan thon cili është? Cili është? Ato kan dëgëtitë Bubaj, Muhamedi s.a.s. Cili është biçullë dridve? Pse s'e kanë dalluar? Ai diku e kanë dalluar kulean ul yan ul Abu Bekri është qen ka me ka marr një këmishë dhe pe i ban hije pejgamberis a selam ata i than çik posho ka Muhamedi s selam por muslim pejgamberi me mod a Abu Bekrit shorbini çat s'i dallu ai salat a selam andaj mundon me tu thjesht zakonshum normal mos me hip standardet kyçe kena zbritna prej prej drejtës bimë do nuk jena me laj na njerzi andaj ai pejgamberi ishte nuk nuk nuk u madronte shumë se, këse Allah u Gjeli Gjelalo kështë të bërë njëri modesë edhe preja saj qëka e kam parmenjë një të arë dhe me këta e përfundojnë edhe kjo dhe tjetë skena e fundit nga se dhashtë në regjeratat e arshme do të yhim me rejnë e Zoti Gjeli Gjelalo historiku të betejave, nga se pas kësa kjo ishte e, vendosja e themeleve por të shumë i se tashë me kelit nuk rinë rahat nuk rinë rahat por se edhe pingamberi se nuk i le rahat ja, nuk i le rahat edhe të do të zhvillohen ngjaret me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Çështja e fundit dhe më rëndësishme që duhet ta përmend më është el muahatu baina el muhaxirin dhe el ansar, vëllazërimi dhe familiarizimi mes muhaxhirëve dhe ansarëve. Dikush mendon se ky vëllazërim është si vëllazimi që kanë vëllezhanë musliman, jo. Vazhdo vëllezhanë ishin musliman, musliman musliman Allah, jo jo. Ky vëllazërim ka dhënë dietar, ishte tjetër. Ky ishte më shumë familiarizim. Pra, ti me këta me një shpi Ti me këta me një shpi Ti me këta me një shpi Ti me këta bashkëpunoni Pra, ishte një loj blazrim U qojt blazrim Ajo ishte ma shumë si familje me bo Se, ota ështën eh, muhajgjirt pak Normal, veni huj Nuk ishin të atyshin Ata dhe kur s'kishin shku me Me jetu në, në Medine E normal, për nga më beris e zëllem E e mori këtë hapë që Ti riron pak muhajgjerët Po edhe të shpërblehen Encarët Allahu gje e cekë këta në Kur'an pse nga se ishte veprimtari e madhe e encarve ku tha Allahu xhalla Gjell xhelali inna alladhina amanu wa hajaru wa jahadu be amwalihim wa anfusihim fi sabilillah por do të thotë ata besuan emigruan luftuan me pasurinë dhe veten e tyre fi sabilillah në rrugën e Zotit xhallaxhelal para mendo para mendo sa është e madhe ky ajet se ka shluu spiën vetëm sepur ish dallall. Dhe Venlindia është e, e, e, emocionale. Andaj emigrimi nuk merr kuptim mos mkon Venlindia e madhe. Pse Allah po thot, ka emigru, se atash e ka shluu e ka dash. Andaj tha një pritjetarve i Damaskut në kohat më më të hershme, tha unë kur e lexoj pejgamberin sallallam kur e ka shpungur pi Medinë, pi Mekës, tha e çajti Mekën. Thaja ka dash Mekë tha vetë për mua, për vetë në aspektin fetar që është Mekja e begatshme, më më shumë ndër mder, ndërdo të loti për për Damaskun. Pse? Normal. Njëriu, njeriu ndjen një lloj emocioni dhe dhe dhe ngjesh ngjeshmori shumë të madhe për për vendin dhe me shluve ndini nuk është lehtë. Ati dha Allahu xhallahu për çka e bën anket këtë? Fi sabilillah. Vetëm përitë Zotit xhallahu xhallahu. Pas Allahu Për awaw, nasaru, dhe e për më detyel. O ulldhina awo u ndihmuan muhajirat, u ndihmuan, me çka i ndihmuan, me këtë ndihmë asht ka ishte e nevojshme. Ulaike ba'dhum awliya'u ba'd, që janë miq të njëri tjetrit. Ulaike humul mu'minun haqq, që janë besimtar të vërtetë. Neve nga këto ka shumë detaje do ta bërmë vetë në detaj, ajo është detalin mes një sahabiu i cili e boni një gest shumë të madh dhe ai isht Abdulrahmani Abdulrahmani Abdulrahman ibn Awf që ish për e, e, e, për anë Islamin herët e ky ndodh e kti ndodh një një një gest shumë i madh me një me një shok pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ai isht Sa'd ibn Rabi' pejgamberi sallallahu Abdurrahman ibn Aufi te Sa'd ibn Rabiya. Kur shkojnë në shtëpi, nuk do ti përmendim tash këtkush më ka lëvëzurun, qase ka shumë. Zhvendosni për ligjëratat. Kë më ket, kë më ket, ka shumë. Porse ky rast është rasti që na gjen Imam Bukhariu, dhe është rast të cilin donjëherë provokon logjikën e njerit, e provokon, e sfidon. Ha pranojë çdata. A po sfid, ha pranojë çdata. Abdurrahman ibn Aufi dhe Sa'd ibn Rabiya shkojnë në shtëpi. Edhe sa, i thot shtu, i merë ketë lira që i kam, dhe në hemt dhe dinartë, edhe i qetë, që që to i kam. Thot da e gjysën, merë i gjysën. Thot, mbrejnda, i kam dy gram. Kjo, o shëranda, po, thash, e, e, e spidon logikën e njeri. Apo, po, na, kjo ka ndod, nësa i Bukhari, e kanë gjerë, edhe sa i muslim kët rast mes Abdulrahman el Sa'ad Nurabiys. Sot çepa suringu e kit Dajin James. Qëto janë dhomat i Dajin James. Këtkë kanë rregull, dal tash ja të kuptoshme. Do të më era i kam dy gra. Nuk thot po ta jap ça çka. E kam pak më, a? Ashtu, ashtu du me bota lak. Apo s'i janë deduruar. Jo, ja, jo ja ata. Fathul. Fandur. Hën kshira. Celat po çejn më shumë ti dhe se miha li, li veç për me nëma emrin, u talliku ha, e shkurorzoj, e prit idejti dhe me rëti. E tash, veç vendoset ti vetën te, jo të Saadi, se të Saadi kjo rrallë, shumurës mu bo, ma ti djetarë di kanë diskutua alejot me bo këta, se kjo nuk është e lejush me mu bo në islam, por atarë ishte fillimi, po kjo është ka argumenton, shfarë shpirtit madhë ka basë, E tash, nësë po dojnë a menzirë vetën ka Saadi se kjo së lejohot, po menzirë me vetën ka Abdurrahmanim një aufi. Oferët e forta, që që kishin komentu njërëzit, tha? Shuj se gjysë pasurije. Dolla për krizë e une. Edhe këtë gjimës shëpije, nuk i ka thamë, përkësysht, e jotja gjimësa. Gjimësa e jotja. Vërë me thonë, qëkët, kjo është gjimësa, gjysëa e jotja, gjysë e jotja, gjysë e Mos tim detale të cilat neve na na zgjendosin. Po kjo pika e fundit. Si e kish mi, si e kish mi trajtue. Çka i tha Abdurrahman ibn Auf li radiyallahu anhu wa arda. Njësh burrat moj vallallahi. Tha barakallahu laka fi ehlik wa malike, aina sufukum. Kjo m duket fjali i Alltanit me shkruajt me ari, me flori. Çfar fjali ka thon? Çfar ofertat i ofruqi? më agjerë, këpër një vënit, në zorbe jam, papale, pakurgjant, pa, pa, pa, shpisk, e këmë në shpijen, në vështirësi jam, tha, Allahu dhe dhe është bërë qëtë në familjen tane, kratët tua, në pasurin tane, ku është pazari? E ja ka të i kështë, pazari, shkojtë në pazari, të cilin e kishin, bënukaj nuk ka një fisë i, i ehudve, ato kështu pazarët i din mirë mi, mi regullu, dhe sët i kanë të pazarët e mdoja, të të të voglat nuk i interesantë. Shkoja ati Abdurrahman i Mjaufi dhe minjëherët hini në pazarë. Prej begatis që e ka posë, Abdurrahman i Mjaufi, kanë thonë djetartë, s'ka himë një trekti Abdurrahman i Mjaufi e që s'ka morë shumë. Shka ka investu, ka morë shumë. Deri sa për periut shkorë t'u ka martue, me pare të vejt atash. Jo, atash ka ja ofroj, aje. Dhe diri sa për nësëm një dit e pa, e kishtë të ndru të e shafë, ishte vejshë, ta shë ato muajgjirë ati ishën banë cikletë. Një dit e për nësëm më tha, Masha, e nuk? Qka punë Abdurrahman? Pas ke ndru pa, kur banë? Resulallah shkova në pazar, banë apare. Tha, dhe di shka tjetër pas ke ndru, tha, u martojë, Resulallah. Pa njëri kur martojët, pa, po, ndryshana, pa. Tha, tha Kuptimin, thar, thar e pëse s'ke po darësëm? Tha banë darë është obligim me shtru dark, përdorsëm, është obligim kse? Që murin vesh njërë se çu ta morin vesh njerësi martu ko edin zati martu. Andaj shiko Abdulrahman ibn Aufin. Skene e madhe të ndëroruar çu mund të li. Skene, më një skene mrena. Kto ofertë, kto, kto ndjenjë, kto, ata, ata çka patën ia dhan, merre kët, merre. Ku ka më shumë se do dhan, hin mrena çelat çelat dogu ti una po da jap. Çe pasurin ku e kije. Porse jo jo jo jo. Kto ishin sahabët thojë ata skuishin dal për si Muhamedi. Aba disa njerëz thashim skandal për si Muhamedi. Vallahi më vazo për si Muhamedi. Porse kishin dal për hir të Zotit Xhelle Xhellaluhu. Gjelle, Andaj këto ishin ngjarje të cilat i kanë përmendur të ard në në kët ë përgjegjshmëritë ngjarjeve, edhe një do ta përmendni dhe me këtë besoj që ta thejëndojmë, ndersa dobi ndoshta emocion Allahu Xhelli gjelle, Xhellaluhu në radhën e të gjitha dhe jo ishte Se në këtë periud u ulegjitimu e zani. Ulegjitimu e zani. Këthiri a jonë që me të thirëni Allahu Akbar, Allahu Akbar, për mithin njëzit për namaz. Filu mu fal namazi dhe tash qëshmi thirë kitë njëzit që ka ar koha. A dhe ishë të, të, të shetsun qëshmi a bo. E një dhe dhe dhe dhe për mësën i thirë disë sahabë konsultohen me ta dhe Ja, me prepozime. Dikus, ta t'ja Rasulallah, pithirmi me një, një buri, tjetri, ta t'ja Rasulallah, matë në një zile, dikus, me kombanë të, të krishterve, po për nga mberi, se zemë dyqish nuk i flenë të zemën të, të gjëra, dhe në të mundë ndryshu i një shkatë veçantë me, me arë për muslimanë. Dhe, Elen, një një prej sahabëve e merë këtë punë ma seriosishtë. Abdullah ibn Zeyt. Abdullah ibn Zeyt. Kështë e ka emë në kësahabë i Edhe kush çetot, çish me kriki kët punë. Çish ka ka dën ide. Pra, kë e paçi po pejgambedit spi pëlqejn. Kë këto verdhat nuk i dokon të mira. U fillu më sikletat, shka dhe u fillova me cikletov, çka më vao. Dhe bicikletë të madh shef ënder. Dhe shef ënder në njëri me petka të xhelburta. Me petka të xhelburta. Dhe ndonë kejte një një zile. Dhe thot me imponi zile, e cila ishte e, e, pak sima, më Me e zëshme Apo ma jepë që këtë zile Thot pëse Thot tjaqoj për nga mberi se zëllem Se e kena një siklet për namaz që shmi thirë njërzit Ndo shta i pëlqenj A i thot në andër Ketë kjo në gjarë në andër Thot A të regoj të shka matë mirë Se sa kjo Thot qysh Thot me hip njani dikon Pakmanal dhe me thirë Allahu akbar, Allahu akbar Allahu akbar, Allahu akbar Deli në fund të e zanit edhe zë gjohët për gjumit vrap të pingamberis e zellem dhe ja të regon në gjari thot që ta do të amurna kjo do tjet ajo e tjet por se thot ti ka zoja Bilalit këta ti ka zoja Bilalit se Bilalit? nga se Bilalit e ka zanin matë mirë dhe matë madhë është majzashën dhe e ka zanin matë mirë në këtë skejnë vrap vjenë Omerë në Khattavi Omerë në Khattavi Thotë edhe unë e këmpojt njete në andër. Ma të kohët të rëzmedimi se ka po shumë herë, por se ka, ka nguru mi ka zhu për nga më verës e sellem kuptimin, unë e andëra shohë shërti të të angarkoj për nga mëzërën me andëra. Por se Zotë i Gjellë Gjellë u e kishte bo këta inspirim dhe frimzin të, të Abdullah ibn Zeydit dhe thotë për nga më verës e sellem, Elhamdulillah që Allah u Gjellë Gjellë në e vërtetoj që ta të qka, ka, pra e këmpojt buk fal Bilolit dhe fillon Bilali me dhirr e, e zonën. Dhe këtu do të ndërrohej më li pastaj fillojmë në një periudhë tjetër do të ishte një marrëveshje pejgamberisë së Sallall me Qabilët, me Jehudot e pastaj edhe Fillojnë provokimet, fillon pejgamberi sa mishlu çetat e tina, ato brigadat e tina me kontrolluan nëpër në rreth apo qarkun e Madinas, me dalë karçi karavanave tregtisës të të Bosufjanit e kënaqërat deri sa deri tek përplasja në luftën e Bedrit, por se këtu ka edhe shumë rëngjart të cilat do të shtymin por ligjrat e ardhmë këtu është një detaj i mirë që sira duhet ta përmendë në hadithin e ezanit, shikoi pejgamberi s.a.s.e se çai tha Abdullah ibnizejdit te ki pa andrun ama e zanën ka me thirë Bilali e nuk tha Abdullah ibnizejdi e jo valla jo valla se unë e kum po këta apo një shvërën unë e kum zbulu, unë e kum po nuk është të punë, te ki pa, tiske i pa te ki pa, dhe Allah ishë problem që na, na, na e dha dhe këtë ide, në përmjet frimzimeve të zoti gjeli gjelajlë por se Bilali ma mirë ma mirë e banë, thot imam në bëhujë I më më nevaui, vërbu zekëria Thotë në shpjegime i të aditit, sa i muslim Thotë nëse janë dy muezina Një një ka zonin e mirë Dhe tjetër e ka zonin jë të mirë Por që ky me zonin e, e, e zëshën dhe të mirë dhe të kanëshën Thotë une nuk e thiri e zonin vetëm se me pagë, me pag, më pagujtë imam nebehui që ne to nuk janë konkludim una pomundona sa më shumë i ik fjalët mia veç ata që kanë thënë këto njerëzove vetë kanë druje. Ta dozë ky zot mirë thot unë më parë. Dhe ky, çka s'ka sku zot thot unë për lutë Allahut e baj pa parë. Thot cilën do ta zgjendin? Thot në bazë të hadithit e Abdullah ibn Zeidit dhe fjalës pse mësoja Bilalit, duhet më paguaj këtë çka e ka zënë në mirë. Pse vallë Nëse pejgamberi sa selam nuk i tha Abdullah ibn Zeydit të zdimëthit e zonën. Jo, ja, jo. Ja. Abdullah zdimëi burrë dhe mëthit. Ajo pa, ajo kalzoi, ai kur e kalzoi, asditi më kalzou. Po kto është tjetër? Nëse thiria e zonit është prezantimi i Islamit, duhet pak më kanë i kanë shumë, apo sa njerëz për shemb kanë çejf. Po kiçe, po nuk çon kjo puna, kuptot? Ti kiçe, shumë njerëz i kanë shumë çejfe, po nuk shkojnë të sapo me çejf. Ataj nuk tha Abdullah, pse mua ma morre, ia dha vektina Lejë ti e ti zbulove kyne ta krye andaj shum shum pun te ndëruar xhamitli shiko a mundesh me bë ba jo jo kjo vetem un e kam me bë po nuk mundesh bë me bë kët punë afton duhet njeriu me me u ndal në në takatë të veta opsitë të veta edhe këto ka edhe shumë rëndësinë dhe sigurishtja e vlerës së xhamisë vlerës së vllazërimit në islam e kjo më radh por se koha e e te galoj vetën E lusë me Allahu në gjellë gjellë që Allahu të marrë kjovë të të ala, në mundësan se të kuptojnë a historinë e për nga veri sallallahu alaihi sallem, në mundësan Allahu në gjellë gjellë u që të përfitojnë a kërosi, musime nga ky letshkimi beqashëm i pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam el usimallahu jalla jalalihi allah te baraka wa taala namon son shtan dijk me ket pejgamber te madh pejgamberin ton muhammedin sallallahu alaihi wasallam el usimallahu jalla jalalihi allah te baraka wa taala vepratona te mira allah te imam qabul veprat te qie allah te islimen ayana alal qona qulu quli hadha wastaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu inne hu hu